Hallgatódzott? Igen. Alig értem a szobámba, már is visszafordultam, hogy mondjak valamit, de mielőtt benyitottam volna, hallottam az, az, az apám hangját. Gazembernek nevezte Owen, és azután mindent hallottam. Mikor Owen kijött, a sarokba húzottam, hogy ne vegyen észre. Jöjjön, mondta Rony. Ha itt állunk, meglephet Lonsdale. Azt hiszem, jobb, ha nem tudja, hogy maga kihallgatott bennünket. Igaza van. Első pillanatban vakította őket a tündöklő nap, ahogy az ódon homályos vastag folyosóról kiértek a szabadba. A folyóból éppen egy csapat lomha nagy állat kerekedett fel. Szép, friss, lelket emelő látvány volt a fenség sudár nagy lombufáival, hatalmas, gőgös, barna szikláival. Azt hiszem legokosabb, ha nem vesz tudomást arról, amit hallott, mondta rónia a mellette haladó lánynak. Az öreg Lonsdélnak lesz annyi esze, hogy magát postafordultával visszaküldje New Yorkba. A lány megrázta a fejét. Ettől a mozdulattól szőke fürtjei ide-oda röpkedtek. Aztán halkan el szántan felett. Itt fogok maradni. Ronny vállat volt. Közben egy széles hágóhoz értek, amely a Lonsdale várral szemben az egyetlen út volt a Rocky Mountains hegyei között Észak felé. Gyors léptekkel haladtak egymás mellett, mintha határozott céllal mennének valamerre. Ezeket teljesen elvakította a gyűlölet és a szenvedély. Istenem, azt hittem, békés farm vár rá, mit? Lihegett a sietéstől beszéd közben. Álljunk meg egy pillanatra. Különben maga csak menjen, ha akar. Leült egy sziklára. Ronny is megállt, nézte a lányt. Kétségbe esetnek és feldútnak látszott. Váratlan, zavaros és megrendítő volt, amit átél. Az egyik kezével öntudatlanul idegesen tévdeste egy bokor leveleit. itt nem hatotta meg Virginia helyzetet. Kemény réteg rakódott rá belülről a sok megaláztatástól, üldöztetéstől, különösen az utóbbi napok eseményei után. Mit tud ez a lány nyugatról? Az emberek rosszak, kegyetlenek és könyörtelenek. Mit keres ez? Csak egyet mondjon meg, Mr. Carey, hogy értette azt, amit mondotta a lopott marhákkal? Talán, talán ők? Nem tudta kimondani, hogy lopnak. Nem hiszem, hogy marhatól vagyok, sőt, bizonyos vagyok benne, hogy nem azok, de kétségtelen, hogy görbe úton járnak. Mondom, legokosabb, ha elmegy. Maga elmehet, ha tetszik? Kiáltott a lány hirtelen dühösen, harciasan felvillanó szemekkel. Én itt maradok, egyszer véget kell érni a bosszunak és a gyűlöletnek. Bizonyára azért hozott engem ide a sors. És még hozzátette csendesen. Olyan nemesen hangzott, hogy visszautasította a nevelő apám ajánlatát, hogy azt hittem magát is a sors küldte. Azt hiszem többet én nem tehetek, mint hogy elmegyek. Téved! Sokkal többet is tehet! Ha maga most elmegy, akkor más ember kerül ide a helyére, aki az örökség váratlan szerencséjétől megrészegedve boldogan veti magát ebbe a harcba. De igaza van, csak menjem, majd én egyedül odaállok közéjük, ha előkerülnek a fegyverek. Róni a földet nézte, rúgdalta a kavicsokat és hallgatott. Aztán vállat van. Semmi közöm ezekhez az emberekhez. Őjék meg egymást. Hogy hihettem magában egy pillanatig? suttogta Virginia, mikor olyan okosan, becsületesen beszél. Roni csodálkozva nézett rám. Valami furcsa melegség áramlott feléje a lány hangjából. Melléje ült és cigarettára gyújtott. Mit tenne az én helyemben? kérdezte közömbösen, csak kíváncsiságból. De a lány szeme mégis reménykedve felragyogott. Itt maradtam volna. Az igaz, hogy magát csúnya szándékkal ugratták bele a játékba. Talán igazán azt akarták, hogy gyilkoljon. Épp ezért kellene itt maradnia, mert maga nem gyilkol. Honnan tudja? Tudom, felelte Virginia, és lelkesen a férfi szemébe nézett. Azon az éjszakán rongyosan, ijesztő külsővel lovagolt mellettem, és mégis a fele után már nem féltem magától, és most idehoznak majd esetleg egy gyilkost, aki könnyű eszköz lesz arra, hogy fellobbanjon újra a gyűlölet. Ha én nem gyilkolok, attól még nem alszik ki a gyűlölet. Ismétlem, nem ismeri a nyugatot. Ez a fenség egy óriási benzinnel telt hordó. Mindegy honnan esik bele a szikra. Minden szippattásnyi levegőtől érezni, robbanni fog. Nem fog robbanni. Ha maga akarná, nem robbanna. Hiszen maga olyan erős. Ha még jó is lenne. Aki erős és jó, az mindent elérhet. Minden. Ronnie felállt, eldobta a cigarettáját és nevetett. <gül> Na én megyek. És útban hazafelé próbálja meg valamelyik Arizonai városban azt mondani, hogy Ronald Carey jó ember. <gül> Meglátja, hogy kinevetik. Hihába veszi fel ezt az állarcot a csúnya nevetéssel. Maga jó ember. Jó ember. Tudom. Úgy. Tudja meg kérem, hogy ahonnan ismernek csak egy nevem van. Az orgyilkos. Tudják, hogy orgyilkos vagyok. Nem igaz. Roni úgy érezte, mintha melbe ütötték volna. Eddig csak azt tudta, hogy előítélet van, hogy a legkisebb gyanú igazságtalan tettekre ragadtatja az embert. Most ennek a fordítottját tapasztalta. A hitet. A minden bizonyosság nélküli, sőt, minden bizonyíték ellenére megingathatatlan hitet. Emberek, akik együtt nőttek fel vele, nem kételkedtek abban, hogy orgyilkos. Egy keletről jött lány, aki csak rosszat tud róla, hiszi, hogy nem az. Egy embert, akinek velem volt találkozója, hogy megverekedjük, holtan találták az erdőben, golyóval a hátában. Nem maga ölte meg, maga nem orgyilkos. De miért mondja ezt? kiáltotta idegesen Ronnie. Tudom. Úgy álltak egymás előtt csodálkozva, szembenézve, mintha vad ellenséges szóváltás lenne közöttük. Ez volt az első ember, aki hitt az ártatlanságában. Még csak a tények sem érdekelték. Legjobb, ha elmegyek, mondta csendesebben Rani. Higgyel, nem tudja, mit jelent az két olyan ember egymás közelében, mint Owen meg én. Virginia iszonyodva hátralépett, lépett, mikor látta, hogy Ronny szemmel a küzdelem puszta gondolatára is felragyog egy pillanatra. Igen, menjen, menjen, azonnal menjen! Ezt láttam az arcán akkor is, mikor felhajtotta a viszkit, hiszen maga is csak egy vérengző. Menjen, kérem! A napferdes vörösen terültek végig a sziklákon. Egy közeli kopárfa ágai megrezzentek, mókus futott fel a koronájára. Ronny lassan elindult, vagy két lépés után megállt és visszafordult. Szóval, belátja, jobb, ha elmegyek? Igen, mikor visszatartottam, azt hittem erős ember. Tesék! Jól hallotta. Verekedni, lövöldözni az olyan embernek, mint maga nem nehéz. Ahhoz kell erő, hogy a biztos erő tudatában inkább megalázza magát, sem hogy fegyverhez nyúljon. Én igyekeztem volna elviselhetővé tenni a sérelmét ha mint egy választófal a két gyűlölködő ember közé áll. Ha kihasználta volna, hogy a száz éves bosszú megbékélését a maga kezébe tette le a sors, akkor jó lett volna, ha marad. úgy újabb cigarettára gyújtott. Nézte a lányt, nézte a fakoronáról lebámészkodó ilyet mókust, aztán azt mondta. Visszamehetünk, maradok. Virginia szeme felragyogott. És... Mit fog tenni? Nem tudom. Majd maga megmondja. Ahogy kiértek ismét a szabad fensíklak, mintha a földből bújt volna elő, óven állt meg mellettük. Szétterpesztett lábakkal, karbafont kezekkel. Kihívó gúnyoros módon szólalt meg. A lovaglás helyett úgy látom, sétálni indultál Virginia. A lány tűzpiros lett. Mr. Kerry valamit mondott, ami érdekelt, és... Úgy. Visel dolgairól beszélt talán? Hogy milyen tettekért fogadtak egyébe, George? Persze az örökösöknek meg kell beszélni egyet más. Ritka szerencsés márkvirág maga. Aven! kiáltotta a lány. Roni mély lélegzetet vett. Úgy látszik a fivére a megfelelő embernek tartotta rokonság mellé. És már az övükön volt a kezük. Olyan volt ez a két ember, mint egymáshoz csapódó szikrázó pengék, ahogy ott neki feszült mellel álltak. Mr. Carey! kiáltott a lány. Mr. Carey! Ronnak eszébe jutott most a beszélgetés, amit az imént folytatott. Elengedte a revolvereit. Belém akar kötni? kérdezte a Természetesen. Van erre valami oka? Ezer. De fontos ez. Meg akar hátrálni? Ronnie egy pillanatra gondolkodott. Igen, mondta aztán nem látom be, hogy miért kell nekünk verekedni. Akarja tudni? Ezért. Owen neki lendült, A lány felsikoltott. Ronny egy helyben állt, csak egy kisé hátrahajtotta a fejét, és a horogút és az arc előtt szaladt el a levegőbe. Owen a lendülettől féloldalt fordult. Ugyanekkor Roni nem túl erősen meglökte a vállát, mint egy továbbítva a testmozgást az ütés irányába, és miután a támadó súlya éppen áthelyeződött volna a másik lábára, elvesztette az egyensúlyát és a földre bukott. Mindez egy másodperc alatt játszódott le. A megtámadott két gyors, rövid mozdulatot tett csak. Talán, ha leüti óvönt, vagy megsebzi, kevésbé lett volna dühítő, mint ez a végtelenül leegyszerűsített flegmatikus ügyesség, amelyel minden erőfeszítés nélkül intézte el. A fiatal Lansdale, mint valami tigris ugrott föl, hogy neki rohannyom, de a lányjal találta magát szembe. – Ó, Én azt hittem, hogy a nyugati ember is, gentleman! – Itt nem szoktak nők mögé bújva sértegetni. – Nem sértettem meg magát, mondta Ronny. Meg akart ütni, és védekeztek. Rendben van, elég alattomos módon védekezett, de a trükkje másodszor nem fog beválni. Remélem találkozunk még. van elment. Hallgattak. Igazán azt hiszi, hogy maradjak? kérdezte a lánytól, mikor ismét kettesbe voltak. Igen, magának nem szabad haragudni óvenre. Ezen a helyen száz éve termelik a gyűlöletet és a bosszút. Óvan, ebbe a légkörbe született, ezt hozta magával a vérébe. Magának ezt meg kell érteni. Jó védőügyvéd lenne, de sajnos én belőlem rossz misszionárius vált volna. Nem hiszem, hogy uralkodni tudok majd magamon. A lány két kézzel fogta meg ronni kezét. Én majd segítségére leszek. Ronny küzdött önmagával. Töprengve nézte az alkonyat ibuja színeiben tolongó végtelen csordát. Megpróbálom, mondta csendesen. Nyitott szemmel feküdt a sötétben. Éjszaka volt. A lányra gondolt. Nem szabadott volna Virginiára hallgatnia. Ez a lány nem ismeri őt. Rosszul tette, hogy itt maradt. Nem bír majd uralkodni magán. Ha óhont látja, fejébe száll a vér. Ez nem harag, nem is gyűlölet. A küzdelem vágya. Megtudni, melyik az erősebb. Eddig kétszer diadalmaskodott, de egyszer sem úgy, hogy legyőzte volna Lanzdélt. Hogy ravaszabb, az bizonyos. De melyik az erősebb? És Virginia nem tudja, hogy ennek el kell dőlni. Kell. Ez a vágy, hogy megküzdjenek egymással mindennél erősebb, és ha megöli Owen, mégiscsak aljas eszköze volt George Lonsdale-nek. Hogy megörült délután, mikor visszatért azzal, hogy mégiscsak marad. Meggondoltam magam, Mr. Lonsdale. Az öreg elégedetten vigyorgott. Ritkán örültem még így valaminek. Ostobaság lett volna, ha elmegy. Majd este beszélünk. Most elsősorban feküdjék le aludni. Nálam a kaubolyok korán pihennek le, mondta az öreg úr szokott ravasz vigyorgásával. Sokszor megesik ugyanis, hogy éjszaka kell talpon lenni. Nem kérdezősködött tovább. Úgy is meg fog tudni mindent. Miféle farmon kell éjszaka talpon lenni? Mégis marhatolvajok lennének a lancdélok? Hirtelen csengetés rikoltott bele a csendbe. A kapura szerelt régi módi harangszerű csengőt rántotta meg valaki. Lépések csoszottak, hirtelen felkapott övek revolvertartói csapottak a falhoz. Az udvaron felsüvöltött egy éles fügy, majd Cresby dühös hangja. – Na, gyerünk már a lovakkal a mindenségét." A Ronnie ruhástól feküdt a pokrócon. Senki sem szólt neki, nem tudhat, ha mit történik, Mégis érezte, hogy most neki is a többiekhez kell csatlakozni. – Tá, borotválkoztál? – szólt oda Epésen Sengel, mikor az udvarra ért, ahol a többiek már a nyerekbe üttek. Úgy látszott, hogy rávártak. A szürke ott állt fernyelgelve, Cresby mellett megpillantotta az öreg Lansdélt is. Lóra ült, és a többiekkel együtt kilovakult a kapu. Odaugratott Lansdél mellé. – Talán megtudhatnám végre, miről van szó? Hát most nincs idő magyarázni, de úgyis meg tudja rövidesen. Előre! Ahogy a vár mögött elhagyták a fensíkot, csodálkozva látta, hogy Owen lovagol feléjük az emberei élén. Mi ez? Talán elhagyták éjszaka birtokot, hogy megkerülve a törvényt lövöldözést kezdjenek? A másik csoport egyenesen szembe lovagolt velük, de senki sem nyúlt a fegyveréhez. Owen George-al kezd beszélgetni azonnal, amint odaért, de nyoma sincs elleskégeskedésnek a hangjukban. Messze vannak? kérdezi az ifja Blancdell. Dehogy? Vagy óvatosan jöttek, vagy jád elaludt a toronyba. Már túljutottak a tisztáson. Sok? Nagyon sok, kiáltotta jad. de kalap is van közte épp elég. Az emberek maradjanak itt és hasajjanak a szikla mögött. Mi hárman eléjük lovagolunk. Azt hiszem, így jó lesz. Nagyon jó lesz. Bólintott rá George. Tökéletes egyetértésben csináltak minden. Jöjjön, Kerry! Előre! A két Landsdale mellé lovagolt, és megindultak gyors ügetésben a hágó felé. Közben alaposan eltávolodtak az embereiktől, akik az utasítás szerint helyezkedtek el a fenség keskeny szorosát szálva meg a Landsdale vár mögött. Ez a másik terület lépcsőszerűen terült el a hatalmas fenségon túl. Azt elismerte Rolni magába, hogy nem mindennapi ember a két lancdél. Kaubolyokat hátra és ők jönnek ide, mint egy tűzvonalba a veszélyesebb pozícióba. De miféle veszély közeleg? Mert hogy rövidesen harcra kerül a sor, azt az előkészületekből látta. Néhány másodperc múlva elérték a lejtősödő keskeny hágó külső nyílását, és előttük kanyargott lefelé a hegyi ösvény. Rony nem sokára megpillantotta egy közelgő veszélyt. A sötétben egyvel olvadó, ormótlan gomolyogtak a szoroson vezető ösvényen felfelé. Marhák Kötszerű, vékony felhőleppel fette be végig az eget. A finom párafágyklon keresztül tompán szűrődött át a holdfénye. Kis csoda lépegetett a felség felé. Az állatok között lassan kivehetővé vált egy-két szombréró. A marhák előtt két furcsa lovas poroszkát lépésben. Mindegyik legalább két méter hosszú volt. Valóságos mesebeli óriásoknak látszottak. Szép hátas lovakon ültek, de valószínűtlenül hosszú lábuk a furcsa módon leeresztett kengyelben szinte földig ért, mintha összvéren kocognának. Ijesztően széles testük lomhán hajolt előre a nyerekbe, és a homlokukba húzott kalapjuk karimája eltakarta az arcukat. Úgy látszott, mintha aludnának a nyerekbe. Óvan megfogta George karját. A két Bolivár, suttogta. Ronnie már hallotta a Bolivár testvérek nevét. Messze földön híres banditák voltak. Ravaszak és ügyesek. Testi erejükről legendák meséltek. Jelet kéne adni, suttogta Roni. Ostobaság! Legyintett George, már régen észrevettek bennünket, és ha nem vettek volna észre, akkor is tudják jól, hogy itt vagyunk. Jóformán be se fejezte szavait, mikor a két bolibár megállt, vagy húsz méterrel mögöttük a kovboly a csorda elé lovagott. Az állatok visszahőköltek, előbb tülekedtek, csomóba kavarodva, bőgés, távoli folytott szitkok hallatszottak, végül a marhák egy helybe mozgolódva megálltak. A bolibár testvérek továbbra is ültek lehajtott fejjel a lovam, mintha aludnának. George kilépett az útra. – Miféle komédia ez? Úgy tesztek, mintha ismeretlenek lennétek ezen a vidéken. Az egyik kalap alul furcsa, mély hang szólalt meg. – Vártunk, hogy elénk gyere, Wayne Lansdél. unjunk már azt, hogy örökké mi kérjünk bebocsátást. – Álljon elő, aki kér, folytatta a másik bolibár ugyancsak mélyi darabos hangon. – Tudtommal én még nem kértem tőled semmit, felelte George, mindkét kezét egy-egy én tartott. Viszont én már többször kértétek tőlünk azt, hogy engedjünk át benneteket a lansdél birtokot. Szívesen megteszem, de ha másfelé mentek, úgy is jó. A bolibár testvérek még mindig lehajtott fejjel, ijesztő mozdulatlansággal ültek a lovaikon. Torkig vagyunk veled, lansdél. Én is torkig vagyok ezzel a trükkel. Ostobák vagytok, épp oly kevés félek tőletek, mint ti tőlem. Előre is megmondhatom. Egyetlen darab marhát sem engedek el a vámból. Minden különösebb indulat nélkül folyt ez a beszélgetés, vagy negyven lépés távolságról. Ronny csodálkozva hallgatta. Szólni akart valamit óvennek, de az hirtelen eltűnt mellőle. Nyugtalan lett. Ez egyszer tévedtél, felelte george az egyik bolivár. Meg fogod kapni a vámot az utolsó marháig. De rosszul teszed, hogy elfogadod. Jegyezd meg! Elég volt a lonszdélokból. Mi a bőrünket visszük a vásárra, ti meg csak leszeditek a tájfált. Akinek nem tetszik, az menjen másfelé. Jól tudod, hogy erre kell menni, ha Mexikóba akarunk jutni, és erre fogunk menni ezen túl is. De csak ha én megengedem. Lonszdél! mondta a másik Bolivar. Azt ajánlom neked, hogy társuljunk. Csináljuk, felesbe. Elég! szakította félbe durvány a lonzdélok nem társulnak. Ezt már máskor is megmondtam nektek. Átengedlek a földemen a felhajtott csorda harmad részéért. Ha sok, akkor legfejebb. Lövés dördült, és nyomban utána jaj kiáltás hallatszott. Valamelyik távolabbi bokorból rosszul kivetett lassú hullott a földre, és egy sebesült cowboy gurult ki a bokorból. A bejáró egyik oldalszikláján Óven szólalt meg dörgő hangon. Ne próbálkozzatok az emberek! Legközelebb a koponyájába lövök annak, aki valami aljasságot kísérel meg. A sebesült vállát szorítva jut fel a porba. Az egyik kaboly volt. Óvatosan settenkedett előre az út mentén. Lasszót akart dobni George Lonszérre, de Óven már kezdettő fogva figyeltem, és egy ciklára kúszva abba a pillanatban lőtt belé, mikor felrepítette a hurkot. A lövésre a két bolibár megelevenedett. Felkapták a fejüket, és revolvert rántottak volna, de George már kirántotta a pisztolyait, és Ronny is az öleg mellé állt lövésre készkol. A bolibárok nem emelték kezüket a revolverig, de a fejüket sem hajtották le már. Két gorillaszerűen széles álkapocs, ijesztően tömpe orr és szemek néztek Raonyra. A kegyetlen, ravasz, vad, nyers erő megtestesülése volt ez a két arc. Ha még egyszer ilyen mókát próbáltok, mondta nyugodtan soha többé nem mehettek át a kolorádó fensíkon. Ötötször kíséreltek meg hasonló aljasságot. Hatodszor elintézlek benneteket. A két bolibár arcán valósággal lággal a gyűlölet. Ostoba háncagés, likácsolt az egyik roppant fejű bolibár. Elég volt ebből, ahogy ti itt a nagyurat játszátok. Mindenki tudja rólatok, hogy marhatolvajok, kizsákmányolói vagytok. Elég volt, Bolivár, kiáltotta hogyan. Tízig számolok. Ha addig nem fordultok vissza, és nem hordjátok el magatokat, golyót kaptok. Lágyan ez egyszer még igazatok, kiáltotta az egyik rabló. Közben néhány cimborájuk a csóda elé jött, és hallgatta a vitát. Harminch hat marhát hoztunk. Tizenkettőt felhajtunk nektek a szoroson, és nem kell. Takarodhattok, felett Óva. Kezdem a számolást. Egy. Jól tudjátok, krikácsolt az egyik bolivár, hogy nem mehetünk vissza felé, mert üldöznek. Kettő. De hát az ördögbe is. Legyen eszed, Lonsdale. Óvá rendületlenül számolt. Három. A bolivárok nyugtalanul néztek jobbra-balra. Ó igaza van, szólalt meg most George Lonsdale. Elég volt belőletek. Ezentül, ha erre átmentek, a marhák felét kell leadni. Értitek? Ez a legnagyobb aljasság. Négy. Átjázzunk bele, Bob, kiáltott a testvérének az egyik vezér. A markukba vagyunk. Rendben van, mondta a másik tompa, lefolytott indulatokta a remegő hangon. Az állatok felét megkapjátok. Tizenhat marhát hajtsátok át a szoroson, aztán várjatok itt jó húsz percet, és amilyen gyorsan csak lehet, tűnjetek el a fenségről. Résen leszünk. Úgy látszott, hogy a két bolibár ellenállása megszűnt. Ügyes, gyors munkával kétfelé osztották a csordát. Egy szíjóstor pattognása hangzott, és a tizenhat állat tolongva idekezett keresztül ütni a keskeny vágáson. George és Ronnie revolvereiket kézben tartva felhúzottak oldalt a sziklára. Terelje az állatokat a másik szoroshoz, Kerry! Addig sokba tartjuk egy ezeket. Nem sokára Cresby, Bruce és néhány kavboy elé esélyedtek rólnak, hogy segítsenek a marhákat összegyűjteni. Megelégedett vigyorgással nézték a gyönyörű állatokat. A Landsdale vár körül gyűltek össze később valamennyien. Mindenkinek a kezében legyen a fegyvere, kiáltotta Owen, aki nyargalva érkezett Georgia. A gazembereket ma megtáncoltattuk. Mindenre képesek. Fegyverrel a kézben álltak a szorostól a fenség túlsó lejtőjére nyíló úton, amely a két sziklafal között vezetett tovább a hegyekbe. A természet valahogy úgy rendezte el itt a két egymás feletti síkságot, hogy katlanszerűen fogták körül a hegyek, mindössze egyetlen bejárást és egyetlen kivezető utat hagyva. Ez a rendkívüli körülmény jelentette voltaképpen a lansdélok hatalmát. Rövidesen megérkezett a két bolibár, a kóbolyokkal és az állatokkal dél emberei lövésre kész fegyverrel álltak sorfalat. De a rablók, mintha észesen vennék őket, átterelték a marhákat a fensíkot, és nem sokára eltűntek a hegyekbe vezető szikla átjáron. – Gyerünk! – kiáltotta Bruce. – Osszuk szét az állatokat. – A múltkorti belehajtottatok egyet a szakadékba, ezért mi most… Ho – Ho-ho! – kiáltotta Ez még osztás előtt történt, és különben is. – Már veszekedtek. Már alakult két ellenséges csapat. A lancdélok is beleavatkoztak a vitába. George ismét néhány gúnyos megjegyzést tett Owenra. Owennek már fény lett a szeme, és ezeknek az zoncimpái. Minden pillanatban úgy látszott, hogy egymásnak ront a két csoport. De nem tették. És ez csak a törvény miatt volt. Nagy sokára csendesedett le a durva szitkozódás és lárma. George Lonsdale végre észrevette Ronit, aki a csapattól távolabb némán figyelte az eseményeket. Nos, mit szól? Kezdem érteni a dolgot. Ez a szikla átjáró itt valószínűleg a legrövidebb út meg felé. Úgy van. A tolvajok hágója. Így nevezik. Érdekli még valami? Semmi. Jó éjszakát. Elnyargalta vár felé. A két birtok kabbolyai külön váltak, hogy lepihenjenek, csak egy-egy embert hagytak ki őrségem. Virra. Ez tehát a rejtény nyitja, gondolta Roni, mi alatt bekötötte a lovát. A hegységen át a legrevidebb út Mexikói a Lansz birtokon megkeresztül, és a hegyek olyan módon zárják el a fensíkot, hogy nem lehet megkerülni. vajuk, akiknek sürgősen át kell jutni a határon, a lopott állatok egyharmad részét fizetik, mint Vámot, hogy a lonszdélok átengedjék őket a tolvajok hágóján. A lonszdélok tehát nem marhatolvajok. Ők nem érdeklődnek az állatok eredete után. A törvény értelmében nem kötelesek átengedni senkit a birtokukon. Azt kérhetnek ezért az átvonulásért, amit akarnak. És Winstonon túl, ha az ember a hegység felé közeledik, már tapasztalhatja, milyen híra van a várnak. Tapasztalta Ronnie és Prescottban és Marlóban. Messze vidéken jól tudják, hogy a Lonsdale vár csak 13 próbás alakokat használhat. Tudják, hogy sok vér folyt már elott a Colorado fenséken, ahol a Lonsdale-ok -ok vagyon a lopott marhákból gyűlt össze. Pedig ők még egyetlen marhát sem loptak életükben. A vár tornyában állandóan őrszemült, és az Arizona felől vezető úthegyi ösvényt figyelte. A rablók csigorgatva belenyugodtak, hogy a vár uralkodik tetszése szerint a Rocky Mountainsnak azon a részén, amely Arizonát és Mexikót összeköti. Rolny a szobájába ment. Minden visszatetsző benyomás dacára, némi tiszteletet is érzett a különös vad lónzdélok iránt. Délben még kis hián lelőik egymást, és este óvan megmenti George-ot a lasszótól. Rolny megértette ezt. A Lonsdélok nem ölni akarnak, hanem győzni. Mielőtt lefeküdt, viszkit töltött. Még a délután folyamán szerzett egy üveg pálinkát. Gyorsan felhajtotta az italt, aztán a második pohárral is töltött. De mielőtt felhajtotta volna, mikor éppen a szájahoz emelte, valaki megfogta a kezét. Virginia volt. Ronny nyitva hagyta az ajtót, mikor bejött, és a lány, aki bizonyára egész éjjel talpon volt, besúrat mögötte. Miért iszik? Miss Clonsdale. Hogy jutott eszébe? A lány az ajtóhoz ment és becsukta, aztán visszajött az asztalhoz, amelyen a pálinka állt. Mindent láttam. Éjfél után valamennyien lóra ültek, aztán ismét itt voltak. Állatokat hajtottak a legelőre. Nem fejezte be a mondatot és várt. Roni hallgatott. Honnan hajtották ide éjszaka a marhákat? kérdezte a lány remegő hangon. Megnyugtathatom, nem loptuk őket. A lonzdélok nem marhatolvajok. Miért kell akkor éjjel fegyveresen ellovagolni, és hogy kerülnek ide az állatok? Pontosan én sem tudom. Felelte zavartan Róni. Mit mondjam? A teljes igazságot nem akarta közölni a lányon. Azt hiszem, állatokat csempésznek át Mexikóba, és itt a Fensikon vezet az egyetlen út a határon keresztül. Ezért a lansdélok joggal kérhetnek fizetséget. Nem kötelesek átengedni a birtokukon senkit. És a csempészek néhány állattal vásárolják meg az átvonulást. Azt hiszem, ez a várt titka. És miért csempészik az állatokat innen Mexikóba? Hát ott nagyobb bára van, és nem engedik át a határon. Elhallgatott. Virginia megnyugodva vette tudomásul, amit hallott. Ez nem is olyan szörnyű. Jobb szerette volna apját békés farmernek tudni, de most már annak is örült, hogy elosztott a marha tolvajlás gyanúja. Mr. Kerry, ne többé. Megszoktam, és végre is oly mindegy. Virginia egyenesen a szemébe nézett. Gyűlölöm az iszákos ember, és esetleg lehet még valami az életében, Amiért érdemes? Ne így jó? többé, jó? Tulajdonképpen miért törődik azzal, hogy iszom-e vagy sem? Csend volt. Hamarabb elragadja az indulat, amit nekem ígért, ahhoz józanságra van szüksége. Értem. Szóval ezért? Egymás szemébe néztek. A lány zavarban volt. Nem csak azért, mondta azután csendesen. Ez igazán nagyszerű, szólalt meg hirtelen egy hang. Riadtan fordultak az ajtó felé. Ó, van állt a küszöböm. Gúnyos mosolygása mögött szokott lefolytott tízgalma vibrát. Szemvillanásokban, szája szélének rándulásában, orcimpáinak remegésében. Ha hozzám belép, kopogjon, mondta csendesen Rony. Miss Virginia érdeklődött, hogy miért lovagoltunk itt. Owen szüntelen impertinens mosolyával előrejött. Úgy. És éppen magától érdeklődött? Ez érdekes. Owen! Kiáltotta Virginia. Már másodszor beszélsz ilyen hangon. Tudtommal, semmi jogod, csak hagyja Miss Lonsdale, vágott közben Rony. Legfőbb ideje, hogy tisztázzuk a dolgokat. Tudtommal én George Lonsdalehoz szerződtem, és maga ennek dacára úgy viselkedik, mintha a birtoknak ezen a felén is gazda lenne. Tisztázni fogom George Lonsdale-lel az ügyet. Nem volna okosabb, ha velem tisztázna. Nem. Nem akarok harcolni magával. Talán fél. Gondoljon, amit akar. Virginia szeme ragyogott az örömtől. A Ronald Kerry tehát megértette ő. Nem akar harcolni óvannam. Hogy értsem ezt? El fogja tűrni, hogy gyávának nevezzem? El fogja tűrni... Ronnie uralkodott magán. Gyorsan közbevágott, hogy a másik ne séthesse meg. Nézze, óvam! Ez ostobaság, amit maga akar. Egyszer már véget kell vetni itt a gyilkolásnak. Biztosítom magát róla, hogy tetszik írásba is, hogy lemondok az örökségről. Csak azért maradtam itt, hogy megpróbáljam a lancdélok versenyfutását befejezni. Valami békés módon magának semmi köze a lancdélok versenyfutásához. Úgy látszik, imponálni akar Virginiának ezzel a nagy képűséggel. Idáig bírta magát Róni tartani. Most egy hatalmas lépéssel Óvan előtt termett. Menjen ki innen. Szóval kidob a szobájából? Virginia közbe akart lépni, de Róni kinyújtott karja elzárta előle az utat. Minden vér ott kalapált a fejébe dühötte. Igen, kidobom. Takarodjom. Óvan ökle most eltalálta volna, mert készült az ütésre, de abban a pillanatban, ahogy megmozdult a keze, gyors egymás utánban két lövés hallatszott. Néhány riadt állat elbődült, és egy férfi jaj kiáltása hasított bele a hajnalba. A következő pillanatban Owen és Ronnie egyszerre ugrottak ki az ajtón, és az udvaron át a kapu felé rohantak. Reggeledett. Mindenkit megelőzve értek a szabadba. Felriadt állatok csörtettek ide oda bőgve. Házi, aki az őrségen maradt, mozdulatlanul feküdt a füvön. Letérdeltek melléje, és Cresby szétnyitotta a kabátját. Csúnya találat érte. A teste még meleg volt, de már nem élt. Közben szinte pillanatok alatt megelevenedett a ház környéke. – Mi történt? – kiáltotta George lelődték Lelőtték! – Hazelit? – Igen! Crosby, aki közben körülnézett a legelőn, most izgatotta jött. Harminc-negyven állatot elhajtottak. Még nem járhatnak messze, kiáltotta Hová. Csak a bolibárok lehettek, jegyezte meg Bruce, aki szintén megérkezett Oven legényeivel. De hogy a csodába képzelik a menekülést? szólt közbe Hová. Csak nem hiszik, hogy harminc-negyven marhával elmenekülhetnek előlünk, hisz alig volt előnyük. Minden esetre induljunk, mondta Bruce, és nekiereztette a lovát. A csapat vártatni kezdett a Mexikó felé nyíló tolvajok hágója felé, amelyen a bolibárok csapata haladt át nemrég. Mielőtt elérték volna a szorost, lövések fogadták őket. Zsát holtan bukott ki a nyerekből, a többiek visszarántották lovaikat. Eztelenség lett volna megkísérelni az áttörést. A Kolorádó fennsík szorosait a természet úgy alkotta meg, hogy egy-két ember akár száz ellen is sikerrel védekezhetett. Hátrahagytak néhány gazembert, kiáltotta George. Ezek feltartanak bennünket, amíg a többi rabló annyi előnyt szerez, hogy a marhákkal együtt elmenekülhetnek előlünk. Ha így van, akkor jól csinálták, dühöngött Presby. Még egyszer ennyi embert is halomra lövöldözhetnek, mielőtt elérnék a szorost. Owen fogcsikorgatva nézett körül, de a lapos sziklafalak minden utat elzártak, Sehogy sem kerülhették meg a szorost. Ronnie összetekert két lasszót, és a vállára dobta. Megpróbálok felmászni arra a sziklára. Ha sikerül, utána jöhettek lasszon minnyáján. A túlsó oldalról hátba támadhatjuk őket. A szorostól jobbra eső hegylánc felé mutatott. Össze-vissza repedezett, látszólag megmászhatatlan bazalt emelkedés, szikla zárta el az utat. Vagy húsz méter magasságban kiszögellő párkány hajolt a fenség fölé. Aki oda feljut, az a szoros túlsó kijárójánál mászhat le. – Ostobaság! – mondta Bruce. – A hegyre nem lehet felmászni. – Megpróbálom. Amíg én mászok, addig ti néha-néha lövöldözzetek, hogy ne fogjanak gyanutag az emberek. Gyors léptekkel elég a szikla felé. Rálépett egy kiugró kőre, aztán repedésekbe kapaszkodva szorosan a bazalthoz tapadt, és mászott fel. Meglepetten látta, hogy nem messze tőle még valaki kúszik a szírt oldalán. Oven. A fiatal lancdél csak egy másodpercig habozott, hogy kövesse az új intézőt a hihetetlen nyaktörő vállalkozásban. Azután már is előre taszította a versenyfutás ősi összöne. Közben kiderült, hogy Rami jól sejtette. A szikla, mint általában a sziklák, messziről sokkal meredekednek látszottak, mint amilyen a valóságban. Itt is, ott is kínálkozott egy repedés, amivel megkapaszkodhattak. Egy előre álló kő, amire a lábokat helyezhették. Lélegzett elállító látvány volt lentről. Vagy tizennégy méter magasságban látszott a két ember, szinte minden támasz nélkül a falhoz tapadva, mint másznak fel. Owennek szerencséje volt. Néhány lépcsőszerűen kiugró kőhözért, és így hamarabb jutott fel a tetőre, mint Rowney. Rowney is közel volt a csúcshoz. Egy lapos darabhoz nyúlt, hogy felhúzóckodjék a platóra. A kődarab megmozdult a kezébe és lehullott. Mielőtt a kő után a mélybe zuhant volna, öt ujja becsúszott egy ciklarepedésbe. repedésbe. Nem volt semmi, amivel kapaszkodjon. Behajlított öt függött az egyik kezén, és a másikkal hiába tapogatott támasz után. Érezte, hogy az újjai lassan görcsöt kapnak, a vállán ropog az izom, nem bírja tartani magát. Fél méternyé le lehetett a tető. A közelgő zuhanás utolsó másodperc előtt felemelte a fejét, és owen látta, aki abban a pillanatban ért oda oldalról. A két ember egymás arcába nézett. Az egyik térdelve a sziklaperemén, a másik ujjain függve húsz méteres mélység felett. A bazalt előredülő oldala elfette azokat, akik lent álltak. Roni tudta, hogy vége. owen csak ki kell nyújtani a kezét, hogy ő lezuhanjon. Kise kellett nyújtani a kezét. Ha néhány másodpercig így hagyja, úgysem bírja tartani magát. Owen tökkent tartsa elárulta, hogy ő is erre gondol. Roni világosan látta a másik csodálkozásában azt a pillanatnyi döbben zavart, amely elárulta, hogy habozik. Azután áthajolt a peremen, és hatalmas kezével csapott Ronira. Csuklójánál fogva ragadta meg az elkékült, görcsösült tenyér alatt, és felrántotta. A szikla szélén állva néhány másodpercig egymás szemébe néztek. Köszönöm, mondta az intéző. Hallgattak, azután Ronnie kinyújtotta a kezét. Owen Lonsdale, békét ajánlok! Owen Tétovázott. Nem fogadta el a kinyújtott kezet. Ígérnek, hogy elmegy innen örökre. Csak így lehetséges, hogy ne öljelek meg. Felelte azután. Ezt nem tehetem, de ígérem neked, hogy George Lonsdale halála után lemondok örökségemről a te javadra. Ha akarod, már most írás csinálhatunk erről. Ostobaságot fecsek, Kerry. Az az érzésem, hogy színű vagy. Roninak fejébe ment a vére. Megnyalta a száját és csak annyit mondott. Erre csak akkor felelhetnék, ha nem te volna meg az életemet. Owen elé Te Tekintsd úgy, Kerry. Ismét farkas szemet néztek a küzdeni vágyás remegésével minden porcikájukban. Lentről lövések hallatszottak. Ez észre térítette őket. Leeresztem a lasszót, kiáltotta Roni és ott hagyta Megkerült a szikla peremét, egy henger alakú nagykőre rákötötte a két összecsomózott kötelet, és lebocsájtotta. Egymás után másztak fel a lasszón. Ronnie körülnézett. Óven már nem volt sehol. Nem kellett gondolkoznia azon, hogy merre ment. Bizonyára megpróbál mászni, hogy hátba kerüljön a rablóknak. Úgy is volt. Ahogy átsietett a domború tetőn, megpillantotta a amint jóval lejjebb szikláról sziklára lépve ereszkedik le. Ez a rész valamivel járhatóbbnak látszott. Ha Óven is hozott volna lasszót, könnyebben juthatnának le. A fiatal lancdél nem sokára eltűnt a szem elől. A szoros bejáratánál három ember állt. Az egyik Bolivár is köztük volt. A közelednek, mondta Bolivár, csak lőjetek. Most idehozom a lovakat. Egyenként lovagolunk kell. Az utolsó az én szürkémre ül. Annak nyomába se érnek. Majd kisorsoljuk, hogy melyikünk maradjon utoljára. Néhány lövés a szikla oldalát találta, és kőporfört csentszét. A gorilla külsei óriás elindult a szoros túloldala felé, ahol a lovak álltak vagy tíz lépésnyire lehetett a társaitól, amikor mészpor hullott rá fentről. A magasba nézett és felkiáltott. Óven már csak néhány méternyire volt a földtől, mikor látta, hogy az óriás felnéz, és tudta, hogy hihetetlen gyorsan fogja kirántani a pisztolyát. Nem habozhatott. Elengedte a sziklát, és ráugrott Bolibárra. A földre zuhantak. Test a testhez küzdöttek gurulva. A revolvernek itt nem lehetett szerepe. Egyszerre ugrottak talpra. Bolibár ormatlan karjai elkapták Owen -derekát. Az irtozatos szorításnak a következő másodpercekben csontot kellett törnie. Owen teljes erejéből előre csapott a homlokával, és pontosan Bolibár órát zúzta szét. Ez elkábult egy pillanatra, és valamit engedett a szorítás. A rablók meglátták messziről a küzdőket. Nem lőhettek rájuk, mert a két ember egy gomolyaggá válva birkózott. – Maradjatok a hájateken! kiáltott a társai felé a vérbe borult arcú Bolibár. Ezzel a fickóval egyedül is végzak! A fenségről Bruce és a másik koboly lövése dördül, és a két rabló viszonozta a tüzet. Bolibár vigyorogva nézett a karjaiba Préselt Owen arcába. – Mark Douglas most lonsz dél! Owen érezte, hogy tehetetlen játékszer az ember feletti erejű karok között. A széttörtóru arc állati gonosz vigyorral nézett rá egészen közelről. Egyetlen rántás megtörte a dereka a ellenállását, a következő rántás össze fogja roppantani a gerincét. Minden erejét összeszedve vetett Bolibárnak, aki elveszítette az egyensúlyát. A földre zuhantak. Bolibár felugrott, és óvennyakát nyakát ragadta meg. Hirtelen lendületet vett a testével, hogy mint valami apró kavicset a szikláhos csapja ellenfelé. Owen szinte érezte, ahogy a roppantkar nekivágja a bazaltnak. Összetört tagokkal, kilocsantagyvelővel fogott maradni. Bolibár. Fentről jött a hang. Rowny kiáltott. Két kezén függött, hátával a bazaltnak támaszkodva. Nagy hátrányban volt a rabló felett, de mégis kénytelen volt kiáltani, különben Ovennek vége. A lábával támaszt keresett, és így két kezével fognia kellett feje felett a követ. Bolibár villámgyorsan rántotta ki a pisztolyát és lőtt. Ronny még abban a pillanatban eleresztette a sziklát, így a golyót elkerülte, és törmelékeket sodorva magával zuhant lefelé, közben tüzelt. A lövés abból a lefelé gördülő porgomolyakból csapott ki, ahogy valami hihetetlen módon esés közbe kapta ki a fegyverét. Ó, egy nyaka kiszabadult. Arra tért magához, hogy két test hever mellette: Bolibár és Ronny. A pótba fekvő alak most megmozdult és felállt. Ronnie volt. Néhány zúzódást leszámítva sértetlen maradt. Bolibárt szíven találta a golyó. Holtan feküdt a földön. Ronnie még ki se dörzsölte a szeméből a port, amikor Owen fegyvere dörrent mellette. A két ember a szoros bejáratánál észrevette, hogy Bolibáron rajta ütöttek és legyőzték. Az egyik a feltápászkodó Ronnie la rölt. Ezt Owen leterítette. A másik egy szikla mögé ugrott. Ebben a pillanatban megjelent Bruce a szoros bejáratánál. Mielőtt a rabló felfoghatta volna, mi történik, az intéző puskatusa lecsapott rá. Rowling kidőzsölte a port a szeméből és körülnézett. Elfoglalták a szorost. Bruce mögött megjelent a másik hátrahagyott hagyott legény a lovakkal, felettük egy lassú ereszkedett lehimbálózva, és egymás után érkeztek közéjük George, Cresby és a többiek. – Nagyszerű munka volt! – ordította Cresby, azután hirtelen elhallgatott. Valamennyien döbbenten bámultak a halálban, még eltorzult a barcu Bolivar mozdulatlan tetemére.